قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى وقد سنع السنوسي رحمه الله تعالى في شرح الصغرى كان ع على ابن حزم في قوله الله قادر على أي تخذ ولدا وإلا كان عاجزا آدم sungguhnya telah mengeji telah mengeji Ha, telah menguduh oleh Syekh Sanusi Di mana tu? Di dalam kitab dia syarah as-sura Telah mengeji atas ha, ibni Hazmin Rahimahumallahu ta'ala Apa tu? Fi qawlihi ha, Dia mengeji di mana? Pada katanya kata ibni Hazmin dia kata Allah yang kuasa atas bahawa mengambil ia akan anak Mana Allah kuasa atas menjadikan anak ha, Dia katanya sebab apa kata Allah kuasa Wa illa dan jika tiada Ini menempati ti'illah ni sebab di lain dia ibarat dengan iz laulam Ah ha, ya baraklah tu izlaulaam a izlaulaam yakun a izlaulaam yaqdir ya tu sini kata wa illa dan jika tidak jika tidak kuasa wa illa wa illa yaqdir a ayya wa illa wa illa yaqdir ala ti khazil walad kalau sekiranya tak kuasa Allah nasjayanya Kena'ajizan Nacaya adalah ia-ia lemah Haa Itu sebab dia kata Allah kuasa ha, Perbuatkan anaknya tu Haa Sebab kalau dia tak kuasa buat mana kata lemah Jadi dia buat lazim begitu Haa Bila tak kuasa buat Dia kata lemah Haa Dia silap situ Lalu tu lah ke sanusi kata walam yuqal an al ajza inma yakunu idza kana al mutallaqu min wada'i bil qudrat ah ha, tu walam yuqal an al -ajzah dan tidak ditaqo tidak diterima akah an al ajza bahwasal salmu itu innam ma yakunu sebab apa boleh tak diterima kerana ha jadi nampak menepati ilaq Walam lam yuqal ada ha, tidak diterima akal akannya akan perkataan eh, apa dia akan qauluhu qaul ibn azmi tak boleh diterima sebab li al ajza kerana bahawasa lemuh tu Kita nak kata lemuh tu Inna maa yakunu Hanya adalah ia al-ajzu lemuh tu Iza kanal muta'allaku Apabila adalah muta'allak itu Min waza'ifil kudratin Tepat bertakluk tu daripada waza'if kudrat Lepas tak kuasa buat ah itu ha, baru boleh kata mu bagaimana kah kaunul muta'allak miwazaa'i fil qudrah taswi bagi kaunul muta'allak miwazaa'i fil qudrah bi ha, Macam mana a itu daripada wazaa'i fil qudrah bi dengan bahawa adalah ia al muta'allak itu Ya qabalu al wujuda li zaatihi terima ia akan Nah ha, maka baru hak terima ia akan ada tu baru apa? Iyani mungkinlah. Ah ha, tu hak terima ia akan ada. Li dengan sebab bagi dirinya. Ah ha, tu. Dia tu bahasa dia tu terima ada. Ah ha, tu panggil benar, benar haruf. Ah ha, ja'id benar haruf, benar mungkin itu bahasa terima. Ah ha, benar mungkin itulah benda yang terima adanya bila timo ada terima juga tak adanya. Maknanya yang ada tu terima tak ada. Ha, ketika tak ada terima ada. Ah ha, tu orang panggil muta'alla tu miwaga fil qudrah. Kalau gitu muta'alla kena benar mungkin sebab dia terima tak ada, terima ada. Ada pau mustahil ni bagi yang tak ada tak terima ada maka mutta'ala bukan waza'ifil bil qudrah. Haa, tak kalau bukan waza'ifil bil qudrah tak panggil mutta'ala qudrah. Kalau gitu mustahi bukan mutta'ala bagi qudrah. bila begitu Allah tidak buatkan annah. Orang tak panggil kata lemah kenapa? Karena ana an -nah ini benda-benda mustahi. Benda mustahi bukan mutta'ala bagi qudrah. Nah, ha, kita nak kata, ha, kalau tak kuasa buat na cie lemah. Sebab kita giguna ke lemah tak kuasa tu dia, dia salah dah situ Nah, ha, sabik apa? Sabik nak panggil kuasa tak kuasa, dia panggil min waza fil qudrah. Nah, ha, sebab kalau tanya, Tuhan kuasa ke dak buat anak dia? Ha, masalah kuasa tak kuasa kita kira anak tu benda apa? Anak Allah benda mustahil, benda mustahil bukan muta'al qodrah. Ha tu dia bukan daripada pekerjaan kudrat. Kali tu taklah kata tak kuasa. So, ha tu kita nak misal, ha, nak misal seperti kita kata nah, gajah. Ha benarlah gajah ni besar. Gagah lah gajah ni, cuba tengok jerat kayu, tarik kayu tu, kayu ketuh besar-besar sama dengan perut dia tu dah jerat main-main. Hmm tu gagah dia ah. tu. Tapi dalam, kalau ada keadaan dia tu gagah kuasa gajah tu Kalau kata-kata boleh tak naik pahayu ha, ha, Kata-kata dia ha, Kita nak jawab lah nah? Kita jawab tak boleh naik pahayu oh, Kalau tu gagah ni Kalau tu gajah ni lemuh Boleh dah nak kata lemuh Kalau dah kerti sungguh tak oh, Kata tak sifat lemuh ni mula gajah ni gagah Tapi bahasa dia mungkin bahasa naik kayu Ah ha, dia bukan maksud tu gajah ni. Ha, kalau dia masalah naik kayu naik pokok, kena naik pokoklah kata katanya. Bukan bahasa dia. Ah ha, dia pengke wazaih dia. Bila bukan wazaih dia, dia tak boleh wazaih dia, tak, tak, tak nak tanah sifat kata lemah tak boleh. Ah ha, jenis nak sifat lemah ni, ambil kayu, eh ada besar, ada ada tak? Sahabat Tu tak tak tak ah baru kata gajah ni lemah eh. ha, baru boleh kata lemah. Tu ada ih eh dia. kayu batangnya dua batang tak yoh am kayu ni gajah ni tak roh eh. gajah ni lemah eh. Baru boleh kata gitu. Ni nak kayu tak leh nak kata gajah lemah. Tak leh je ya buke je ya buke kejadian. Nah itu kan. Bukan pasal gajah masa tu. Nah wis nah itu dulu. Iktir ngam misal tu pas main pahlah sini. Jadi qudrah ni ha muta'allaq dia apa? Mungkin, semua mungkin ha qudrah bertakluk. Tak kira ha, mungkin wujud ba'dal adam, mungkin hak ada selepas pada tak ada, sebab kita masih ada ni, dipanggil mungkin wujud ba'dal adam, takluk qudrah. Mungkin ma'dum ba'dal wujud, malahan no, anu hak tok kita hak tak ada dah noh. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Ha, mungkin sayu jadu ha, mungkin lagi akan ada. Ha mungkin lagi akan ada. Dan ni tak ada lagi lagi akan ada. Ha seperti Ta'ala anak. anak kita ni hak pada ilmu Allah Ta'ala kata kita akan dapat anak aja ya, panggil mungkin sayu jadu. Ha, Nana panggil mungkin juga ataupun mungkin alimallahu annahu lam yujja seperti anak bagi orang mandu ni. Tuhatahu Tuhan -tuh -tuh -tuh -tuh -tuh -tuh -tuh. kata orang ni tak akan dapat anak. Ha maka panggil mungkin juga alimallahu annahu lam yujja. Semua nama mungkin pak tu Maksudlah muta'alak kudrak Maksudlah muta'alak kudrak Kalau kata tak tak tu, ha, Baru panggil lemuh Ada pun perkara wajib Baria tak terima tak tak Sama sekali Apa nak menyadarkan Tak terima tak tak Itu bukan muta'alak kudrak Begitu juga baria mustahil Baria tak tak tak terima ada Kalau baria terima ada Bukan baria mustahil Kalau itu wajib dan mustahil Bukan muta'alak bagi kudrak itulah makna kata muta'alla bukan waz'i fil qudrah bukan waz'i fil qudrah bila bukan waz'i fil qudrah kita tak panggil muta'alla qudrah mana wajib dan mustahil bukan muta'alla bagi qudrah maka Tuhan tak buat hak tu tak boleh kata kuat kuasa tak boleh kata lemah kan leh ha, maka silap situ tu silap faham situ tu nyegi kata Tuhan kuasa memperbuatkan anaknya Sekiranya dia kanak Kira dia nak, dia buat anak je Haa, tak ada Sebab dia tak buat Dia kuasa ke Kuasa Sebab apa? Sebab kalau tak kuasa, lemah tu eh? Lemah tu eh? mustahil, hanya eh? pusing lah tu. Lepas kita pun sekaligus nampak juga Tapi bila kira dengan kekdah dia lagi Haa, pergi ke Misal saat ni, boleh tak kita nak kata Gajah terlemah pasal tak boleh nak kayu Tak boleh nak pokok, hei tak boleh Hmm, tu dia lah Ya buke baso dia, Buka baso kerja dia buka dia. Ah, tu dia. Ha kalau ha kalau keruh buruk. Ha. Ha tu bahasa dia lah nak kayu tiba-tiba nak naik tak leh. Ha tu kan kan. Kayu ni lemah. Boleh lah kita kata. Ha adik. Ha itulah dia. Misal untuk apa nak we, nak we nampak katong silat situ. Nah itulah ibnu hazmi tak kalah itu dia mengeluarkan kitab tu ha jadi fuak ulama ahli sunnah wal jamaah jumhur pakat intilah dia mm tu dia di antaranya syekh sanusi rahimahullah taala ha, mencela dia ha tu dia ah ha, itulah makna kata walam yuqal ha, dan tidak dia tak, tidak boleh diterima akal akal kata ibnu hazmi ni apa an al ajzan isaalah menafaqti ilah ni an al ajza dengan bahawasanya kerana bahawasah lemah itu inama yakunu a adalah ya al ajzu kita nak kata lemah tu iza kanal mutallafu apabila adalah tempat bertakluk bagi sifat itu mi wadhifil ha, daripada wadhifil qudrat seperti perkara mungkin tu Tu Mutalal tu waza'i fil qudrah tiba-tiba tak kuasa buah tu baru dikatakan lemah. Ha ni wajib mustahil ni bukan waza'i fil qudrah. Apa nak kata lemah tak bolehlah. Gapo muta kaunul muta'al min waza'i fil qudrah bi'an. Ha tu nak teraswei dia tu, tu. Ni wazalika. Apa zalika? Kaunul muta'alliqi min waza'i hada bi'annana dengan bahawa adalah ia al-muta'allaku itu yaqbalul wujuda a terima akan wujud lizatihi kalau gitu mu ta'ala hak terima wujud lizati itu apa iaitu mungkin a wa jami'ul mumkina boh di a iaitu mu ta'ala semua perkara mungkin tu satu bagi panjang yaqbalul wujuda lizatihi habis lagi pula nak bina di atas kata ibnu hazmi lagi وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ Dan lazimlah atahnya Atah Qawul Ibn Hazmin tu Atah perkata Ibn Hazmin kata begitu Jadi sembuh kan juga Lazim ulih أنal maulah Bahawasa Tuhan Itu Qadirun ala Tengok sini suara Tadirun ala Maksud makna kata Tuhan tu yang kuasa Ala i'dami qudratihi Haa Tuhai kuasa menghilangkan kudrak dia sendiri Haa ha, ha. Ada Kudrak Allah tu wajib Hilang kudrak tu mustahil Kenapa? Kerana sifat Allah Ta'ala Semua tu Qadim lagi bakal kekal Haa Yang sedia lagi kekal Kalau gitu hilang tu benasa tu mustahil Ada tak kalau tuhai kuasa ke? Haa Dah kala tuhai kuasa ke? Ha, ke? Maksudnya kata kuasa juga menghilangkan kudrat sendiri. Ha, temboh kat tu. Dah kata Tuhan kuasa menjadikan anak. Kalau tak kuasa panggil emak. Ha, kalau tu anak Tuhan mustahil kuasa juga menjadi. Maka hilang kudrat Tuhan pun mustahil. Kalau tu kuasa juga menghilangkan kudrat sendiri. ha nak bina dekat atas kata tu. Ha bab tu kata salah tu. Ha tu mana wayal zamu alaihi. Dan lazimlah atasnya atas qawli ibn Hazmin Atas perkata ibnu Hazmin tadi Lazim ulih annal maulah Ulih bahawasa Tuhan itu Qadirun kuasa ia ala i'dami kudratihi Atas menghilangkan kudraknya kudrak maulah ah tu dia Dia nak menghilangkan kudrak dia Pakai semua sifat dia Nak menghilangkan sama dia Nak menghilangkan pendengar dia Nak menghilangkan pelihak Masalah kuasa semua Sebab apa? Sebab kalau tak kuasa semua Haa Ni nak bawa turut buah dia tu Itu jalan rusak tu Haa Tapi ulama Al-Sunnah Bal bahkan Haa lagi lagi Idrak Kenyak kisah lagi Bal wa'ala i'dami zatihi Ay bal waqadirun ala i'dami ta'zatihi Bahkan Dan kuasa atas menghilang zaknya sendiri pun Ha -ha. zah Allah tebah masalah barang wajib ha yang kekal binasa zatnya kalau itu binasa maka membinasa zat kuasa seperti tuah kalau tak kuasa helm nak menghilang diri dia punah jalan habis ha itulah sebab itulah ha Syih Sanusi mengkeji tu betul tu tu ha betul perkataan ni silap besar ni ha ha tu kata kegelinciran tak dak kira Mahir bijak pandai pun tempat gelicik dia gelicik. Ah ha, nah, tidak kata orang mahir bijak tak gelicik dah. Glicik. Ah ha, ni tempat gelicik kaki ni. Hmm, ni mana yang wak mana waqadi athrul jawa terkadang kuda yang pantas pun ah ha, gelicik kaki. Nah, ha, supaya depan kata jam. Nah, ni orang, orang yang Maher, Maher pun sepak kelicir tu ada Nak menunjuk kata Ini manusia Ini hamba yang yalmuh ha, Nah Semua itu adalah Di kekuasaan Allah hmm, Biar dikalkhi ha, Di tangan engkau lah Ya Allah Semua kebaikan ha, Dan juga kejahatan Semua tu diangkau Akau nak buat kot mana Semua tu ikut engkau lah ha, Sebab tu Nah Di sini dia kelicir besar hmm, Ibn Hazmi Kemudian kata lagi wa fi zalika wah oh, yatul ha. dan pada yang demo itu pada mana pada kata annal maula qadirun ala iedami qudratih bal kiki oh ada pada demo itu tu wah oh, yatul fasadi sehabis-habis ros lah ha oh, tu hak kuasa menghilang diri sendiri tu hak kuasa menghilang segala sifat dia oh ni susuk habis ros lah begialah lagu ni itu dia Waqad sa'ala iblisu Yang baik daripada cerita ni Kata ni sebab-mesabak Dia orang kita jadi sebahak ni Haa, Sebahak ni Waqad sa'ala iblisu idrisa Wazam wazam sama Waqad sa'ala iblisu fain Idrisa Mabu'u dan sungguhnya telah tanya oleh Iblis Alaihi la'natullah Iblis kita tanya, siapa akan Idris Haa, nah, tukahu hiki ya Haa Telah tanya oleh Iblis Akan Nabi Idris Alaihi salatu wassalam Ketika tu Nabi Idris sedang berjahit dia hidup jait kerana satu kerja nabi idris tu kejib jait ha jait jait baju jait pakaian itulah jait pakaian ha awak-awak orang kijab jait dia ha, nabi idris ha, jadi dia hidup jait jait tu jait tangang bukan jait angel kita tergambar tetap jait eh, Kita dapat angel ha apa apa oh macam kau gini ha oh, ni le ni Jai, jadi setiap kali dia jahat faham dia teruja. Subhanallah. Dia teruja tu beri. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah akbar. Ah, ha, dok kerja poh, mulut tak dapat terlupa Ah ha, kita dak kerja belengung, ngengeng, ngelut tu. Ha, kita pasal tu tak jawi kerja. Ah, tak bunyi poh. Ah, ngengeng, ngengeng, dok menginguk, baek, baek pok kami. Hmm, anehan dah. Subhanallah. Alhamdulillah Allahu Akbar. Ha tanya dia kerja muluk besi. Ke hmm itu dia. Ah ha, suport Nabi apa? Ah ha, di antara Nabi tau kan. Hmm dia buat baju besi, baju ratah. Ha dia tersebah. Han Allah bukan awak tersebah. Ha tu semua kerja tu hak Nabi-nabi kerja. Ha tetapi dia tidak lalai. Ha ini jadi contoh telah dia bagi tau Baik. Dia dep jaib jahat iblisnya masuk dia. Ha, nak jadi kecerita, kesoh. Iblis masuk gi, katanya dia bawa, dia bawa apa? Dia masuk dia bawa satu buah, satu biji buah berangan, buah berangan ni. Agar dia makai isi. Ha, Nada buah, buah getoh dia pecah, betul? Ha? Nah, buah berangan ni. Agar dok gaul itulah buah berangan ni. Ah, ha, berangan kapuk, berangan bukit, berangan mata surpa lah. Bagai dia tu buloh. Ha, jenisnya buah berangan dia masuk dia bawa tu. Kata setengok bawa kulit lo. Ah, jadi dia pergi saat itu dia tanya, dia tanya iblis. Ah dia tanya Idris. Hmm, iblis dia tanya Idris. Ah dia nama nak support. Dia tanya hey hal hal ya maula? Adakah kuasa Tuhan dia kata? Adakah kuasa Tuhan? Kau daraya Adakah kuasa Tuhan? Ayyud khilat dunya, nyalah ayyud khilat dunya. Ha, adakah kuasa Tuhan Atas bahawa memasuk ia Sebab tu nak baca yudh khilah Tak nak baca yad khulah Tak salah makna Ay yudh khilah dunia Bahawa memasuk ia Al maula'a ke dunia ni Fi qishratil bunduqati Memasuk ke dunia ini Di dalam kulit ha, Buah berangan Oh ha, tu dia tu hak Kuasa ke tidak memasuki dunia ni di dalam uh, buah berangin ni dalam kulit buah berangin fi qishratil bunduqati ya tanya idris ah tu dia Idris pun fa na khasa hu bi 'ainihi bil ibrati ha tu dia jawapan waktu dulu jawab dengan perbuatan dulu manakala idris manakala iblis tanya begitu Maka Nabi Idrisun wa nakhasa maka cocok ia. Ah ha, tikam cocok ia. Ah ha, ia Idris hu akan akan iblis. Cocok fi ainihi dalam matanya, mata iblis. Cocok dengan gapo? Nakhasa bil ibrati dengan jarum. Jadi jahat kenapa? Tikam dengan jarum lalu. Cocok mata. Aha tu dia. Tapi, habis hok binapak rumah tu putus belah ledah. <laughs> hmm tu dia. Ja witika mata. Hmm tika mata. Pitak wayaklah mata sebelah balik mana tu kiri kau kanan. Apa tu bakat-bakat taklik lah pulaknya. Dia wayak tu dia cocok mata dengan jarum. Tak kalau cocok dengan jarum, papa qaaha. Amaq memencah ie Idris Akan Akan Aynahu ha, Akan mata Mata Iblis dia Jadi punah mata dia sebelah ha, Tidak ajar Guncak Punah mata sebelah Ah, ha, Dia sekejap tengok dia. Ha, Lepas tu Mata balik mana Haa tu kira lah Kata setengah Selit Selit di sini Selit kata ulama sikit Bukan cerita Bukan cerita sama tak ni Ini selit sikit kata-kata Qala ba'duhum ay ba'dul ulama kata setengah-setengah ulama wa arju an takunal yumna aku harap maknanya waring kali aku kata bahawa adalah ia ya ainuhu yang ha di ya di sepak ya di tu ha, ialah ku harap kata kena ke mata yang sebelah kan ni ha setengah ulama kata kata setengah ulama sebelah kiri wallahu alam tak tahulah ha ya mata sebelah buta sebelah matakan ni kau mata kiri ha masing-masing tak taklik ha tu orang kata aku harap bahawa ada ia ya, maknanya barangkali ha, nya ha aku sekonyalah betul je ya. ha masuklah bab zonnya dah kan ni dia kata wa ha, qala habis ha, tu selit tu selit jelah tu tu qala tu selit jelah tu sikit ha lepas tu sambung sambung hikayat semula Ha, apa dia tu Idrihnya Cocok mata Iblis tu Ingat jago Cocok mata tu sebelah وقالا, Sambil berkata Ia-ia Idris Lahu li Iblis jadi cocok Tika mata Serta dia kata Kata mana Innal maula Qadiru'an Idafak Yang mana ala'an Qadiru'an Mana Qadirun Ala ayyud khilad dunya Fi sammil khiyati dia kata bahawa Tuhan kuasa ia Atas bahawa memasukkan dunia Di dalam lubang jarum jai ku ini Haa Muntanya tu Muntanya tu hai, Kuasa kau tidak memasuk dunia dalam, dalam kulit buah berangin Besar juga Kulit berangin ada besar ibu tangan Ada besar-besar kat ibu kaki Besar juga Ni tu hai, kuasa menjadi dunia dalam lubang jarum ku dia etika jak tu kuasa menjadikan dunia dalam lubang jarak. Lubang jarak cepat sangat buat teluh benih. Ah ha, tu jadi penamanya id, Idris itu ah ha, idrak membatalkan hak dia Dia panggil idrak ibtali. Tapi sini main dengan lafaz inna gitu ya. Setengah Tengah di delapan ayat lain main dengan bal. Bal. Ha, main itu lagi. Bahkan Tuhan kuasa ha, mana idrak ba idra ibtali Membatal hak hok pernah hok iblis tu. Hmm tu dia. Makna gano tu Idris kata gitu. Di makna ni hok hurai nya sarah ni. Nah ha, buku kata uh, Idris ni apo Idris kata begitu tu hak kuasa memasuk dunia Dalam lalu belajarung. Sebagai jawab dan membata hok tanyaat iblis tadi dengan makna gini. Ha ni hok syarah kita hurailah. Idris tak ada hurai. Bima'na bima'na yani wadzalika ha, idkhalu ad-dunya fi sammi al-qiyani dengan makna yusaghiru ad dunia yang besar ni masuklah perkara mungkin tengok orang gemuk tu jadi ukuruk ha tu kata mengecilkan yang besar ha nah Demem ayu uzur sakit tak makan, boleh pak limahiku ah kera kadang dah habegak tujuh puluh kilo tinggal lima puluh enam puluh misalnya oh nak halu mula tengok tak kena tak cewek ya. ada dulu besar, sahoh ha, kau sakit tu ah ha, tengah ada ada ada je dah besar tengok halu halu hai tak ada mau isbulah mau tengok gelugu gelugu semua uh, kepo haha <laughs> tu dia Harta naya anak ni Harta benar mungkin tak kita kan Mengkecilkan yang besar Membesarkan yang kecil Menyempitkan yang luah Meluahkan yang sepit Itu benar mungkin semua Kali gitu, Idris kata gitu Tu mana Tuhan kuasa menjadi Memasukkan dunia dari lubai jarum Eh masuk kan no, Lubai jarum sepit Haa tu kita fikir Nah lubai jarum sepit Dunia sebegini luah besar Kenapa no, ni kuasa Ah, ha, tidak akan mustahil Ya mustahil hasitulah ya pahal daripada Zuhayb kata Idris di tu mana Tuhan kuasa buat barang mustahil sabit tu kata Tuhan kuasa buat ana no. ha nyambik tu ko so, dulu makna gini bima'na yusagiruddun ya nah ha, nah dengan maknanya bahawa so Allah taala apa dia Mengkecil ia akedunia ini lalu memasukkan ke dalam lubang jarum adapun ha, mengecilkan yang yang kecil itu itu harus au oh, ataupun yuwasya'u samal khiyati ataupun meluas ia akal lubang jarum itu nah ha, tu dia nah meluah ke lubang jarum jahit itu hmm luah tu Dunia ni besar nilah peluang lah balik berjarung. Bubuh. Ha ada apa? Ha wa illa aw illam yakun bi makna kana muhadan wa illa dan jika tidak. <tutuk> ha <tut> kata gini apa tak apa wa illa wa illam naqul <tut> bi makna. Ha boleh juga. Ada wa illa wa <tut> illam yakun yakun klik pada qawlu Idris. Jika tidak ada ia perkataan Idrih itu dengan ini makna Hanya dengan makna Hanya besar beginilah dunianya Masuk dalam lubat jarum kecil begini Hei tak boleh Kana muhalan. Ah, tu dia Wa illa dan jika tidak Wa illam naqul bihazal makna Jika kita tidak katakan dengan ini makna Makna mengkecilkan dunia Masuk dalam lubat jarum Ataupun meluaskan lubat jarum Memasukkan dunia, dunia di dalamnya Itu haruhlah Wa illa jika kita tak kata dengan ini makna Kana muhalan adalah ia apa dia Haa Kaulu idrih dia Haa Tapi makna zuhir lah Haa kata berkata tu Mustahil tak boleh Haa Tu dia Mustahil Sebab apa kata mustahil Fa inna fi kuwati ta'lif ta Fa inna tadakhul al ajramil mutakasifati kerana bahawasa bermasuk-masuk Segala jirim mutakasifah Jirim kasih macam jirim kita manusia Jirim ni lah jirim benar jamat ha, nak, nak lawa bagi jirim pun Jirim mutalatif lah ha, Jirim bukan kita bahagi dua Jirim kasif, jirim latif Jirim latif macam asa Haa Itu angin ha, tu jirim latif Haa jirim latif Dia panggil ruwa Bahasa ruwa Hak dia boleh bermasuk masuk setengah dan setengah. Lah. Ada pojir yang kasih macam kita ni, ah, ha, dia tak boleh nak bermasuk setengah dan setengah. Jadi, hmm, kalau itu, an in tadakhul <tutuk> al bahawa bermasuk masuk segala jirim mutakathifah. Ha, jirim hak bahasa betokoh tuan panggil. وَجَتِمَعَهَ ah, atau pada tada khula ah, dan berhimpun nyonya ajra fi haizin wahidin bermasuk-masuk dan berhimpun pada tempat yang satu itu mustahilun tukhobar inna mustahil ah, begitu misal ada nah ini ah, hak teluh muaknya sebanyak ini ah, sebuah kereta nah nah Kereta kecil dia hak dia muat banyak anak Atau telus telusnya lima orang kita nak muat sepuluh hak ke tak telus nak muat apa lagi nak muat siapa berat tu mana boleh jirim mutakathifah tapi kalau jirim mutalatifah tak apa jirim la tu asabuh banyak tak apa ha tu dia hor ni pu pasal asab tu katok gitu marah pu utama asab ndak hmm, apa ya boleh masuk-masuk ha dia panggil jirim mutalatifah dia boleh bermasuk-masuk tengah ada pejirim mutakatifah Tak boleh Haa Dia panggil nak bermasuk-masuk Ajram mutakatifah Wajitima'ah Dia berhimpungnya Ajram mutakatifah Berhimpung Fihai zin wahidin Pada tempat yang satu Itu mustahil Haa Kalau itu dunia sebegini Besar dah luar Nak dibubuh dah luar jarum Dia begitu sempit Mana boleh Kerana ni jirim mutakatifah Haa Tu kata mustahil Zuhir Perkataan apa dia tu? Zahir perkataan tu mustahil ha, Apa kita nak katakan tak? Awa illa <tip> dajika <dengan> tida'ai <'en> wa illa naqul bihazal ma'na Kalau kita tak kata dengan ini makna Mengkecil denia atau meluahkan ni Kana <tip dengan> Kana qawlu idris Yang ala zahirihi Kena kait lagi Adalah perkataan idris atas zahirnya tu mustahil Itu ha, dia Perkataan idris atas zahir tu mustahil sebab fa tak ni Fainnatadakhulal ajramil mutakathifati Wajatima'aha fi haizim wahidin Iyalah mustahilun Mustahil Ah, Pada mogidak ambil hak Zuhi kan? ni kata perkiaan Zuhi ni terkada Bawa pada sesak ni Haa Ni lah sebab ulama bila mari Sebab-sebab bagi kesesakta tujuh kera tu Setengah daripadanya Berpegang dengan Zuhi mutasyabihah Itu dia Ah dia dah iaitu at-tamassuk at-tamassuk bi zahir al-mutasyabiha. Ha, berpegang dengan zahir mutasyabiha. Sama ada ayat qiraat, ah, hadis, kata-kata ulama. Nah. Ha tu orang panggil sebab bagi sesak. Nah tu lah ilmu dia suruh berguru tu. Innamal ilmu bi ta'allum. nah ilmu dia suruh berguru tu lah guru dengan irsyad guru yang mursyid dia panggil irsyadu ustazin ni bukan satu daripada syarat kita nak dapat ilmu yang baik itu kena irsyadu ustazin pandai tunjuk ajar guru ah ha. apa guru mahir dalam ilmu ilmu ilmu ha. baru lah kita terdapat yang bersih sebab kalau kita pergi pada guru yang tak mahir dalam satu ilmu Dia pelagak dia ah tu syarat dia din hah apa tengok sekaligus kita nampak sungguhlah Ha oh, tengok tu Idris kata Tuhan kuasa menjadi dunia di dalam lubang jarum. pakai kata panok gitu sudah. Ha tengok tu, lepas tu dia mau dak sarah diri, tidak ke dunia tu luar usaha, ha? Tidak ke lubang jarum setahu kitanya sepitnya. Pas Idris kata Tuhan kuasa, sedake benar tu mustahil bermakna Tuhan kuasa buat barang mustahil. Ha, daripada situlah Tuhan kuasa buat anaknya. Ha, ha gitu lah. Tuhan kuasa buat anaknya Tuhan kuasa buat isterinya Tuhan naknya ah, No boleh Itu si Buat sedap Buat tengok itu Itu ke Tuhan nak-nak semua No boleh ah siap lah Haa ah, Buat no Itu Haa ah, Walhagi well, tepat bila kira oh, Kali kita katanya Kali tu Tuhan nak no, ituli Boleh kan Haa Bukut dia ah Sudah malah. Kali tu Tuhan nak no, ituli di Dia bo, boleh kan eh? Haa Ah Tak ada apa Punah jalan, ah, habis, cakap, ah, jalan. Ah, habis itu Wahuwa rayatul fasad fi zalika rayatul fasad Ini kita akan nampak jalan Habis itu Kamadiyah marisok ah Ha gano idrih tak tafsil Nyi itelok Nyi ijmal Nyi kata bahkan Tuhan kuasa Memasuk dunia dan lubai jaros Nyi kat tu Tikai mata lagi Katos sepatasnya baapo tak hurai maksud aku begini begini kan dia tak hurai ya? orang okay, tanya situ lalu jawab wa innamahani wa istinaq bayaniyun jawabun amma yaqat seolah dia tanya kan Nabi Ibrahim Idris tak tafsil ha aa wa innaman lam yufassil dan sesungguhnya tidak mentafsil tidak menghurai tidak menerang menyata tu tafsil aa ha, bahwasanya tidak menghurai tidak menyata menerang oleh Sayyiduna Idrisu ah Oleh Sayyiduna Idrisu Itu beradab haa, Nabi Idris tak menghurai tak mentafsil akan Aljawab Tak mentafsil li iblisa bagi iblis Bapaknya jawab dengan ijma begitu Taknya tafsir Sebab Li anahu kerana bahwasanya iblis itu muta'anitun ganah, Bagaimana panggil Bukan tanya nak belajar, nak mengaji tak Pasal tanya nak gadah orang ha, Nak musok dia panggil muta'ani Ataupun dia panggil sendor-sendor ha, Dia panggil nak mesendor-sendor Karena iblis ni muta'ani tu Orang panggil dia nak mesendor-sendor kan Supaya orang duk mengajar Ada pejabat orang tanya nak sendor-sendor dah Duh oh, Nampak orang duk mengajar Mari ha. halu Duk nyata mak Ha, tengok muka kenal dah, nampak ketah gunyuh <laughs> Nampak mulut dia, nyak ada nyak Dia ketah dah, apa dia jadi, tak tahu nah, Dia nampak, kalau dah Bapak, ha, dia yang tanya sikit, punya seorang lagu lain Tanya ketah-ketah, ketah-ketah Jadi nak maka aku dah ni ha, Dia nak gadah kaki, pro ya pasal ni <laughs> Nantai ketinggalan ha, Tidak ni, pasal ni dah ni Iblis ni bukan mari nak mengaji Bukan dia nak mengaji ni Masa mari nak, nak gadah juga, dia panggil dia panggil muta'an-nitun lah nah, Dia panggil mutaan dia. Lah, nah Jadi Idris ni dia panggil nak senor-senor Mari buat tanya masalah nak senor-senor Apa kata dia tu bukan main tu Nak me mengeliru musyibahak ke orang tu. Lalu tu Iblis pun jawab Poh, apa tanya dia Bahkan Tu mutanya Tuhan jadi dunia di dalam. Lubai apa dari kulit buah berangin Bahkan tu yang kuasa lah Menjadi dunia dalam lubai jarum ni lagi Haa ha, tu dia Teruk dia lagi Haa Lepas pakat ada tafsir dah Kerana yang menanya tu bukan tanya nak belajar Nak mengaji tunggu Dah Dia nak sendor dia panggil Jadi muta Dan basa kelakuan ha, Basa orang masa nak sendor tu Ialah az -zajru. kena menakuti dia Kena memperanjap dia Hmm, dia kena menghalang menegah dia. Sebab tu dia apa nama ni dia pakai tak tafsir tu. Tafsir pore lagu ni bukan main nak tahu orang, orang. Dia nak nak nak merosak orang dah. Ah, ha, lepas tu dia tikai mata wa inna ma faqa'a 'ainahu. Dan sungguhnya tikam ia cocok ia Idris a 'ainahu, aka matanya mata iblis. Sebab apa? liannahu karananya iblis arada bihadza as-su'ali ha tengoklah kerana ia iblis dengan ini pertanyaannya dia tanya belah tu tu bukan dia tanya nak tahu nak tanya tanya dia tu kerana akat itfa'anuril imani dia kerana akan mempadamkan cahaya iman ah ha, ha, tanya orang karut Tanya lah tu tanya pasal nak merusak orang anak ha, mempadamkan cahaya iman jadi munasabahlah balasannya lalu fa atfa an basarihi maka mempadam ia ia idris akan nur basor pehaknya nur cahaya matanya, mata nya mato iblis ha napa deh nah ha, tu dia tikai mato tu sebab dia mai tanya ni dengan pertanyaan ni nak mempadamkan cahaya iman orang ni Ha, maka itu dia pecah ke mata dia tu ha, Mempadamkan Nur Basad dia tu Basad Iblis tu Sebab apa? Li'anal jaza'a min jensil amali Kerana bahawa sebalas itu dari jenis dari pesan amal Orang-orang amal apa balas lagu tu Dia panggil al-jaza' mislul amal ha, Jadi munasabalah dia nak pada cahaya dia Kawan ni pada cahaya dia dulu ha Itu dia ani ha, tak pulah orang nabi ha, jadi buat iblis tak lawah ah tuhatawi menguasai kepada iblis kepada nabi-nabi Ini -Nabi tak boleh nak menguasai ah ha, tengok nah itulah itulah cerita iblis ha, maka kita tengok dengan sekaligus ya panggil dengan sepitah lalu ai nampak sungguh nak gi kot tadi Haa, dunia besar kuasa tu ham jadi berdalu belajar apa aa tu sekali guh sebab hmm. tu nak tengok dengan faqah aa nak tengok dengan paham aa tafaqquh aa barulah nampak hak halu, halus-halus hak sulit-sulit daqaik-daqaik dia panggil nah daqaikul ilmi wa ilmi kita jangan kasar tengok tak nampak habis selesai di situ klik kepada makna sah klik kembali semula dalah ha hak ni hak lagi ni klik ke humi semula wa ma'na ah klik ke humi asal kita nak baca qudrat takrif kadrat dulu apa dah sifatun azaliyatun qaimatun bi zatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa Ijat Iadam Ala Waqil Iradati Haa, Nak klik situ pula tu Nak klik tarikh semula Sebab itulah kata Wa ma'na Paulina Dan bermula makna kata kami Kata di mana A'fi ta'rif Al-Qudrah Haa Kat situ dan bermula makna perkata kami pada takdir qudrat dulu tu de ini sambung hujung dia ni hujung takdir qudrat mengada dan meniada atas muafakat iradah apa makna kami kata ala waqtil iradah maknanya ialah annama ha, khassasahu Allahu bi iradatihi Abrazahu bi qudratihi Itu maknalah tu maknanya bahawa seapo barang apa-apa ba barang boleh kita pergi pada ma musul mutadhamminu makna syarti bahawa apa-apa barang aa, yang telah menentu akannya akan barang tu menentu oleh Allah Taala menentu bi iradatihi bil mulabasa ai halaqanihi mutalabbisa muttatifan bi bi iradatihi apa-apa barang yang menentu Akhir barang oleh Allah Ta'ala Mana zat yang menentu Dengan sifat iradaknya Aa, Nah, Allah mana-mana barang Allah menentu Dengan Apa-apa <coughs> barang Yang telah menentu akibatnya oleh Allah Menentu dengan iradaknya Ta'aluk itu boleh Dia panggil zarah lagun Di iradatihi ta'aluk pada khas Panggil zarah lagun Ataupun pakar zarah mustaqar Ta'luq Ta mahzuh jadi hal Hala kawnihi ta'ala mutasifan bi'iradatih Dia panggil balil mula basah Apa-apa barang yang telah menentukannya oleh Allah dengan iradatnya Abarazahu <tuh> tu jumlah khabar anak ha. Iyalah mazahir ia Mengada ia Ia ha. Allah Aku akan Aku akan Maksud Bikudratihi Muzahir Dengan kudraknya Mengada Dengan kudraknya Jadi bermakna kata Nilah tuha tidak buat Bahaya dia tidak Kahnak berada Dia tak kahnak ada Dia tidak mengada Dia tak kahnak bagi berlaku Dia tidak melaku ni Kita reti sini Nak beri kemah ni Kalau nak gira Nak tarik bak Yakin Nak utamah yakin ni Ni Ah dia. Tu haa, tidak pelaku kalau bahaya dia tidak melaku dia tidak kanak. Dia tidak buat bahaya dia tidak kanak buat. Ah dia. Kalau gitu hendak berlaku haa, Ke ada tu ada ni Ke kahilatu hilani ke berlaku gitu gini berlaku kecemasan berlaku kesenangan semua tu ma khassasahullahu bi iradati. Ha abrazahu satu mafhumnya mafhumnya bahawa tidak menentu oleh Allah, ha, tidak menzahir dan tidak. Ha. Ha sebab kita wajib redalah. Ha, nah. Ma annama qassathu bi iradati abrazahu bi qudratihi. Kalau gitu fa iradati li kaunihi azalian sabiqun qobah. Ta'alluqum tadah. Kalau gitu tafriqnya maka ta'alluq iradah itu kita melakuk bab khabar dulu sabiqun tadulu ia Ia ta'alluqul iradah ala ta'alluqil qudrati kedulu atas ta'alluq qudrah sebab apa ta'alluq iradah tu terdulu mula klik li azaliyan kerana keadaan ta'alluq iradah itu azali mungkah ta eh? ta'alluq apa ni ta'alluq kan jizi qadim <tuh> nakai dia. Ha, tu dia. Fat'alqul <tuh> iradati ayyatanjiziyl qadib. Takluk irada takluk tanjizi qadib, makna Tuhan menentu sedia, tak ada bau menentu. Menentu sedia. Ha, tak kalah sedia, sabiqun <tuh> tadahulhu ia takluk irada ala ta'alluqil qudrati, atas takluk qudrah. Takluk mana ni? Ha. Sebab apa terdulu atas takluk pederak? Likau nihi ada siap dah. Kerana keadaan takluk pederak itu Tanji hadisan. Kerana takluk tanjiz ini kena ke mengada melakukan. Mengada melakukan. Itu dia. Jadi Tuhan tidak mengada. Mengada tu baru. Melaku tu baru. Maka mengada melaku tu turut bagaimana Tuhan menentu dia. Habis sila kami kata dalam ta'rif ta itu Ha ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ha ala ala waqil iradah atah muwafakat iradah ha tu dia mana Tuhan mengada tu dia muwafakat hak dia menetus dia ha hak Tuhan melaku tu muwafakat atah dia menetus dia akan berlaku ha habis dekat kita tengok ni nampak Tuhan semata dia panggil tengok gapo jadi sedap best Haa, tak ada tempat tak sedap. Izama ra'aitallaha bil kulli, apa dia tu? kulli <tuh> fa'ilan. Izama ra'aitallaha bil kulli ma fa'ilan. Ah, apabila kau lihatkan semua pada semua perkara tu kau tengok kata Allah lah yang buat. Oh, kalau kau tengok lagu tu, ra'aita jami'al ka'inati milahat. Aku nampak masih bersih. Tak ada tempat tak sedap. Tengok tu sedap, tengok ni sedap-sedap pelakor. Sakit pun sedap. Ah, sakit pun sedap. Susah pun sedap. Apa kita tengok failan siapa dia? Allah. Ha tu tu. Izama ra'aitallaha fil kulli fa'ilan. Apabila engkau lihat kan, lihat mata hati. Nah ha, baik unta di dua. Apabila engkau lihat pandang dengan mata hati kau tu Allah lah yang membuat pada segala-galah. Ha, kalau belah tu, Ra'aita jami'al ka'inatia ka'inati milahan. Mereka tengok, semua makhluk tu masing, sedap belakang. Ha, sakit, oh mollad. Apa yang dia akan baca mollad? dah. Ha, tu, dia dah, dah. Tapi kita tak khabar. Ha, lah, nah, sakit Allah. Uzu, orang bura, tak boleh makan, banyak hari. Hmm, mollad dah, kita ni deh. Ha, apa muka tu, hai kuasa dah. Ha dia dak kita serenaklah mudah kita dak makan banyak dah dei. Hmm. Ha, kita ingat dia banyak oh, no, oh, dah ha kena ha molat dah. Ha ya dah. Tapi cuba tak kita agis itu lagi ha, situ. Ha, ha tu dia dei masa susah buat dah lah sakit-sakit dah susah hati pula sekali lagi. Serabu pula dasar lagi ha tu. Ha itulah dia. Ha ini dalam takrif kudrat. Hmm, atas muafaka iradak Maknanya Barah Allah Ta'ala telah menentu sediakala dengan iradaknya Mezahillah ia Melakulah ia Allah Akibaran itu dengan kudraknya Jadi Ta'aluk iradak itu terdahulu atas ta'aluk kudrak Kerana ta'aluk kudrak Tanjizi hadis Ta'aluk kud iradak Tanjizi qadim Haa tu dia Jadi Fattartibu bainat ta'alukaini Maka bermula tartib Adalah ia Antara dua ta'aluk itu hmm, Dua ta'aluk itu Ay ta'alukil kudrak iradah wa, Wal i'awal ya, La Bukan tertik tu Bainasifatan ha, Yang apa yang nak jaga Bukan kata Tuhan bersifat dengan iradah dulu ha, Lepas tu bersifat dengan kudrak ke dia Ay bukak Hak tertik tu Nah Sifat Allah semua Qadim Kudrak ada pada zatnya Sedia iradak, sifat yang sedia adanya pada zat, begitu juga kudrak, sifat yang sedia adanya pada zat, demikianlah sifat-sifat yang lain, sifat zat Allah tu semua sedia, haa, tu tak boleh kata tartik, apa ada kata tartik Allah wafil iradak haa, tartik antara dua ta'aluk, ta'aluk iradak, sedia ta'aluk kudrak, tenjizi hadis. haa, jadi petartibu, kainum sabitum Ha, apakah inulah Bainal Bainal ta'aluqai Bukan tertik Bainal sifat Antara sifat kudera Dengan irada Tak boleh kata tertik Kerana qadim Kedua-duanya Lianna li takdimah Lianna takdimah Lianna takdimah Haa Itu dia Kerana Eh Takdim kau Liannal qadim Barangkali Liannal qadim Haa Terjaga situlah la'alla sawab shawab al-qadim jadi lebih kadu li'anna al-qadima kerana bahawasanya yang qadim itu la tertib fihi tidak ada tertib padanya pada al-qadim ah hak yang sedia tidak ada tertib mala awwala lahu ga ha, nak tertib dengan apa wa illa dan jika tidak begitu Kanal al-muta'akhiru hadithana wa illa jika tidak ha, tidak hadap pada tidak ha, klik pada jadi isbab klik wa illa bi an kana ha bi ha. dan jika tidak dengan bawa ada padanya tertib hmm kanal mutaakhiru hadisan jadilah yang terkemudian itu baru tu hab sifatnya iradat dulu selepas tu bersifat dengan qudrah hmm, qudrah baru ha de They so, have sifat dengan hayat dulu Lepas tu baru sifat dengan sifat lain Baru bihak lain Tak betul Kerana semua sifat zat Allah itu Qadim Ada pada mengatakan ha, tu sifat apa? Ha tu baru Ha tu bukan sifat zat Ha tu bukan sifat bagi zat Ni kudrak, sifat bagi zat Irodak, sifat bagi zat semua Qadim Nah, sifat bagi zat ya Qadim Maka sifat tu pun Qadim Adapun buat, ha tu bukan sifat bagi zat, sifat bagi perbuatan. Tuhan buat bila? Tuhan buat bila? Nak kata buat sedia. Oi, buat sediakan, kan no, lah dah. Jadi buat sedia lepas tu ada tu baru. Ah tak boleh. An ha, wa itha itha wa amra fa inna ma yaqulu la hukum fa Baik. <coughs> wa dalilul bil qudrati dan bermula dalil yang menunjuk atas mesti qudrah lahu ta'ala baginya bagi Allah Taala dalil kata mesti qudrah bagi Allahnya ialah antaqula bahawa engkau kata ini pada, pada pada pada tertik, pada kaifiyyah susu dalil Antakula bahawa engkau kata ha kata pada orang yani fi tartib al-dalil ada kupi kaifiyyah tartib pada cara-cara mengatur dalil kata gini Allahu khoni'un qadimun lahu maqnun hadith Allah ialah tukang yang sedia ah son ni dia punya tukang yang menjadi Allah itu ialah tukang yang menjadi Qadimun lagi yang sedia Kau bahaya Lahu masnu'un hadithun ha, Lahu khabaru muqadah Baginya bagi Allah tu Masnu' Masnu' tu perbuatan Ah ha, Hadithun ya baru Wa kullu man kana kazalika Ini kawdiyah kubrak Tiap-tiap mereka yang adalah ia kazalika ha, Apa kazalika? Saat ni? Ah ha, kadzalika ayyusson'il qadim. Mm, fidy man wa kullu man kana ha, tiap -tiap mereka ya begitu. Ha, apa dia? Kaunuhu kadzalika kaunuhi ssonian qadim man lahu maslun. Ah, ha, keadaan begitu. Mm, barangkalilah Tajibu lahu Haa silap titik tu Haa jadi ta Tajibu Haa situ boh tu Dia akhir tu Tajibu lahu lqudratu tiap, tiap mereka yang begitu Keadaannya tukang ya koding Ada baginya perbuatan yang baru Haa tiak tiak mereka yang begitu sifat Tajibu lahu lqudratu Haa baginya bagi man itu oleh kudrat Haa natijahnya fallahu tajibu itu suara tajibu lahul kudratu wajib lah baginya oleh kudrat ayfil aqli apa ni? tajibu lahul aifil aqli ha, habis ha, nak kita tambah sini lah ni hmm, kita tambah setakat ni dulu fauluhu iradatun